اریاض الصالحین سلور سلوی نمبر باب دے او حدیث نمبر دے دریس سوا اتے سلوی 348 نمبر بابو توقیر باب توقیر العلماء والکبائر باب دے بیان د عزت کول و د علماو د کبارو او مخک کول دا علماء او دا مشران علا غیر این پنور و خلقو بانیم دیلو با فوقیت ورکه دیلو با تقدیم و برابر والی دینونو خلقو سلمه برابر ور او پورتکول دا مجالس و دا دی او ازها دا مرتبه داگه داگه مرتبخ کارکا داگه مجلسون ها په عزت مندای باندې کا او هغه ته فوقیت پنور باندې ور کا پوه مقصد دا لري چې ځکه سکر په شعلما معتبر خلک ور یي مخ کې کا هی پلین نود لري کا علماء پلین کې غریب ولانی دا کم سے کم دا هغه سره خه مامله وکا دا غه مجلس خمه لاسو غنا هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل يستوی الذين يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذكر اولوالالباب وا پیغمبرایا برابر دي ا کسان چی پوئیږي وا کسان چی نه پوئیږي انما يتذكر اولوالالباب یقینا پند اخلي خاوندان د عقل د کتابنا خوندان د عقل نصیحت او پند قبلې اس پرې باندې احادیث ورې ها چه د مشره لایق څوک دی امامت عن چه دا مشر ده دا نه چه دا خساره ده ها دا نه چه سپینه ده د مشره لایق وګړو څوک دی عن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري انصاري رضي الله تعالى عنه قال ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم یا ام القوم اقربهم لكتاب الله یا ام القوم امامت به کی قوم تا هغه خلستون کیده د الله د کتاب سوچ کسته قران للی په سې طریقا لو هغه مخې مونږ کې فاین کانوا فلقرات کچرتو دې په کې رات برابر طولو کړه عدیو شانو خو بهترو لو فاعلمهم بالسنه نبي اخذ دینه په سنتو کې آ اسوک به محمد کې چا په تبه باد په مربانه خپوي حافظان طولو قاریان طولو نو په دې کې با حافظ او قاریو خو پوا هغه مک کې چې په تبه باد سنتو باندې برابرې پاین کانو فیس سنت سوا ان کچرته د پ سنت که برابر او شان نو فاقدمهم هجرتن نو بیا مخه ده د پ هجرت که بیا چچا هجرت مخ کړه نو غو ایمامت کيم پاین کانو فیر هجرت سوا کچرته د ټول پ هجرت که برابر نو فاقدمهم سنن نو بیا مخکد دینا په کلونو کې چې مشروی چې د یکسوک مشروی نو هغه بیا سکه امامت کئ ولا یا امم نر رجل رجل فی سلطانه خو یا شو کسبن کئ امامت باندې کسړې یو سړې بل سړی ته د هغه په سلطانی په زیداګری امامت نه کئ دا که د یو کوم بل چاله پر کار ندی چا غراشه په مسله زر مخی شي زم ته چا مخی کړی رسو شوې دا هغه څه کوالنه وي یا زه یو زه تلال شمه ازب رسول رګم هه کاغه په خپل ماتوي چې مولانا مخی شازم نه نه مخی شا, شا به ټیک دا ته اجازه ملو شي خو فبه اکه نه نبه ازغه فزې کې مشریم کوه داغه پزې کې بعد شای هوکمنه مکوه داغه او دالوې بعد شای د محمد کول ولا یقعد فی بیته علی تکریمتی الا باذنی چې چا ته د یو شی اجازه نه کړي نو په جنازه مودريګا ته بغیر اجازه جنازه ته مکه شی او استاد رستم شاه چا ما کوي راغته ته تسری بيږي وارز زما ده اجازه ماته شوه دي اکثر داواز مقتدين دته اجازه نشي خپل مخي منګه ورستو کومنګ وسه ورستو شو وی ته یې ویل مې ورستو شو ویل یاني ویل ورستو شو دې ما ورستو کړې نه نازينه خو شه هغه څه کواله نه زه چې چاله نه مکه کې کوم چې چا, چا ماته اجازت نه کړي دا یو خو ته شریعت خلاف دي مخکې کې ګورم راځه تا او چې اجازت اجازه مې لاو شوکه ما شو بیا ځه الحمدلله طاقت لرلم شم درستو کولو دا کس داسب نیمه زم اولایو کس ماتویره مې پیغامه ش دا به زمانه مکه څنګه جنازه کوي ډیر مې ډیر په سپړوارښت ولا يقعد في بيتي على تكرمتي الا باذنه او ندی کینی په کور دا هکې په عزتمن زیدغه داغه په کمره کې داغه په جمعات کې داغه په بیٹھک کې داغه په کور کې یو عزت زید نه ست داغه دا دا په اړه جوړله نو ارسوک په داغه د زید نه ست په زبانه نیکره دا زماده د ست تاسو جوړ کړ دل په کار نه دی دل په کار نه دی بل چاله په کار نه په زبان نه پاسه یو عام وو چې زماده ما سره ک او جوړته کوم سره ما عمل کړی دی زماده ها دی ژباړه شو د ټاکې کینه دا که د استاد قدر کېد به چې باغ اسکه شیخ القرآن رحم الله غل د علم ولې مل شو دا استاد بچی راغې نو سي راغې او شیخ القرآن چې په کومه گډې او چت ناس تو اغه نه کوشو او په هغه کې نه علم نو چا تپوزو چې جدا سه اجنس سره ده دا وینا د ده ده پلاه نمائل ماسل کره ده ده ده زد ته احکتا کینه استی ده شیخ القرآن لوی استی او ده پل اچت زیب په بهتر نزده سو که نو ده استاز بچه که نو نن ده استاز بچه سره استاز سره کور سره کمراوی اکی پلیده است دکه هلالی خلقنو علو واغسته نہ ګور ولَا یَقْعُدُ فِي بَيْتِي عَلَى تَكْرِمَتِي إِلَّا بِإِذْنِهِ نَبکینی پکور دای دا. کی ایو کور دې به تک دې کاپ تام ساکورو ار دې کی خدای غل عزت مندی زید نو داغد اجازه نه بغیر هغه ځکه ناستا خاننده هو کو ته اجازه وو کی خو ځبعض اجازه وو کی ناغه پلاډ مشهور شبیہ بیار وقت آگه ناسی نا داستی بناید آگه نا مناسب داستی نا آنه با داستی خال کوری جادر کمید بوشی آگه یو لوی صوری نی. ها رواهم مسلمون نقل کرتا سو پیجن رواهم مسلمون نقل کرده لر امام مسلم وفی روایت اللہ هو پیو روایت کرا غریری فا اقدمهم سلمن بدل سنن او اسلامن جاویلی چا مخی ردین بایئی سلمن اسلامن په اسلام کې یا په کلونو کې بعدو به فاقدمهم سنن ما کتیر شو نو بعدو چې دا سنن په اسلام د چامخ کې اسلام راوړل وي چامخ کې د علم تا اخر آباد وي لري ها خپل خير یا دوی دریم ریوات کې وفی وفي روات ان يا ام القوم اکرمهم لكتاب الله امامت دغه قوم تا اغا خلستون کې د دې د الله د کتاب آقد مو کرا او مکنا پیدبار د کرا سره چاه ک ماهوي پین کانت کرا آ هم سوا ک چرتوي د پرقرات کې بربر دفا او هم آقد مو حجرتن د ما بقییا غہ مک دغی پیدبار د حجرت سرهمو اقد مو نو مک دغی ما ب ک آغا مشرا دا غیمہ ک دا غی, غی په هجرت کې وانکانو فیل هجرت سوا او چرته دوی په هجرت کې برابر نوفلیه امهم اکبرهم سنن نبی امامت دیو کې دیتا اغلوی د دی په کلو نو کې اوس ول مشکل الفاظ حدیث کې را لګا نه بیان ک ول مراد بسلطانی محل ولایته ز سلطان نو مراسل اغا زی ولایته داغا او چطوال داغا اغا زی د دا اختیار داغا په چې د اغا جبان را حکمونه اوفس علي جاری کین او په اغا زی لکه بادشاہی زی دواک زی د اختیار زی اغا زی د پولیسو کو نکینې او لیک ناس ته ایو کس راغې دا به تپوسکې نه به ځلهایق نېمه نوو چې لايق نې په دېته به کنا چې څو ګورې ځلهایق دي نو اپې کنا وي کنا تپو دې اول ناشته وي کنا وي تا به غړي بد نسبت یا په دېته به کاغو نووي نووي به دې په ګوره د مشر پاغه دې باندې ناشته آول موزيع الذی یختصو به یا ځه اغا چې خاص کیږي په سره یا غازه دې مراده چې هغه په خاص کیږي Oh, وَتَكْرِمَتُو بِفَتْحِ تَای وَكَسْرِ رَای او تَكْرِمَتُو وَيَا مَا يَنْفَرِدُ بِمِنْ فِرَاشِ وَسَرِيرٍ وَنَحْوِهِ مَا او اغا چه او دا حق سید دا تَكْرِمَا چې صرف یو سرے پکینی ینفردو چې یو وازمی پاغی سرا من فراشی د فرش دا غنا لکه بسترا وَسَرِيرٍ قَتْ آ, وَنَحْوِهِ مَا عَيَا دا دا او نحوي او یا په مسل داغې لکه داسې یو شي اچته جوړ کړي هرته چې که بست په کې که یو کټې چې ظالې جوړ کړي هغه دغه د پااره شوي بعضې خلکو له یو اص جوړ کړي که او په بعضې خلله خفه کېږم چې په کې پهغې باې وقالله او په منه نهقلې او ی کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح مناكبنا فی الصلاه او نبی علی السلام چې مسکول به اوږه زمنګا پمس کوي او یقولوا او به استو ولا تختلفوا د صفونو په برابر والی کې به زمنګا پګو باندي لاس خودل او مسکول به من یعنی داس بینغول اوږه به نیغول صفونه به نیغول اوی بے استو برابر شئی بلا تختلفو او خلاف من کوئیم کاکم او درے گئی فتختلف قلوبکم نمختلف بشی استاسولونا گرنی لبا یوب بلن استاسو مخلاف شی لیل ینی من کم اولو الاحلام والنوحا ولی نزدی بودری گی ما تستاسو نا خاوندان دا عقل مند او دو خیارتیا پساف کو ولوم به مازه را اغه سو کو دري چاغه عزت منيو خيال وي وله کله کله استاد امام څه شي بیا ودا څه شي یا ودا څه نييو خيال نيودريږي نچزان پسي اغا دزان پزه ودري نو دا څه خلق دي وي نو چې فاسق فاجر پسي ولالي او طالبان شاو تو خاروار ولر چې خدا پاکه اوس کو رستو نو څوک به نو اقامت خو ما غا چا کړو چې دی اقامت نو خو زار نو د ما مخه بالکل لایق نه دی دیو امام په څیر به متصل هغه سې خلکو دی چې هغه قابلیت لسی وي د امامتوی طالباله بجان ده شه ګورونه دا نه و ما لایق دی ثم الذين بيع كسان چې نذید دې د کې ها بيلم كبيا كسانش نزيدي دايتا قد مرتبه ده عقل كيروا مسلم وقوله صلى الله النون وليس قبلها يا ان وريه النون وما يا قبلها والنها العقول نوحال اغبالیل عقل من خلق مراد دے وقیل اہل الحلم والفضل اغبالیل عقل من خلق مراد دے وعن عبداللامل مسود رضی اللہ تعالیٰ عنو وقال اغبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلنی منکم اولو الاحلامی بننها نزدید ادریگی ما تاستا سنا آغا سوکو ولل احلام اعزت من بالغان حونها او خيار بیا کسان چې نږدې د تا سلا سندري زلې وی دا سي دیکھا وایا کومو خاص تاسو ځان بچي وې شاتل اسوا داغالو چغو وهلود دا بازارونو کې ها هو د حلق جوړ کړي کني بازارونو کې چې جوړ کړي نبی علی سلام او ویا کو مو تا سوزان بچ گئی۔ وه عشاد لسوا دا غد شور او د چود بازارونو نا نو چې په بازار کې خلک اوسو خو چاغه جګړه کوي هغه یو بل ته کنزل کوي ا دو کې کوي یوزې کې ناسوم دکان کې راغې هغه سړی په څیر دکاندار ترسه وایې کله زما پیسې راکې کنه سوت آغوی وستاد دازدی وستاد دازدی وستاد دازدی وستاد دازدی چه پخلی صور دون آغا چه خلک را یو غار برو پریده و دیو خوانا ازو ما کسان توی ورشو و دیر مجلی من نور دو ویدار ناکار دی و دیارو واسه کنزه لیکی ممی گوچو یو خبازتگی بارشوی دا جگره چره نو آغا لاره وستاد دازدی وگو مارگوز برزو خوشم تمانچه پس رواغ است دغه مې کړدا جو کو پولیس افسر دز نه کې دی ایمان موږ ته معلوم دی دا خپل دا ډېر ډکو داو دا ګنه ګونه ونده زو ورځ کې ځان دې خواتب نشو ورتل یریږي ته دا چیغي مغي دې عادت دی بیا دې سلام چیغي مو وای وایاکو وای شات لاسو ځان بچی دا 1.5 14 بازارونو نه په بازارو کې جگلې دوکه خیانتونه غلط کاو نمک او چغيو بازار وا هو مسلم وعنبي يعا وكيل ابي محمد سالم نبي حتما ها حسما بفتح ال هاي مهملا و اسكان الصا المثلثا فازا محيسته الى عبد الله بن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا راغته محيستا راغه محیسا عبد الله ابن سال وهو يتشحط في دمه قتيله ها دو صلح فندبان اغلال کله چې نبی علیہ السلام خیبر فتح نو تو فتح النروس تو دغه سره صلح کولا نو دادواله جودا شو بیا محیسا عبد الله ابن سال تراغه چې وکړه ته دا چا په وینو کې لید پد پروت یا تا شحاتو فی دمی چاگا لیت پیت شرو پوینو که ککر شرو مونگو آیو که نا ککر فی دمی پاوینو که قتیلن او اجلے پروتو اجلے شرو چاگه اولی فتفلو اغیت دفن کن سمم قدمل مدینه بیارا غیغ مدینه تا فن تلقا عبد الرحمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چراغې په مدینه کې خپل د تر زامنو ته دا واقعیا بیان کړل نو قال راوی وای ان تلق عبد الله ابن سهل ومحیثه ابن مسعود الی خیبر لال راوی وای عبد بن سال او محیثه دوا لا خیبر تلالل چې دواړه خیبر تلالل وَيَيَيَوْمَ اِذٍّ سُلْحٌ أَوْبَدَ عَرَضُكِ سُلْحَوَا فَتَفَرَّقَ إِبْنُ, مس... ابن سَهْلٍ وَمُحَيِّسَتُ وَحُوَيْءٍ وَحُوَيِّسَتُ إِبْنَام مَسْعُودِ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم نو عبد الرحمن من السال او محيِّسا چه ده ابن مسعود ريو او حویسا چه ده دوالا ده ابن السلام دا جدا جدا لال دا دواله زامن ده ابني مسعود رضی الله نو لال سر پاترو په مقدمه مشر مشرسړي چا خبره کړو چیو چوزا خبره کولا فذهبن عبد الرحمان العالم يتكلمون خبره عبد الرحمانو کړې نبی عليه السلام ته خبره شروع کړه چې د مقتول خپل ورورو فقال نبی نو دادوال خورونو نو نبی علیه سلاموی کب بر کب بر ماسا خبر تول مکوی ماسا مشر خبرو کنی از یو خبرو مکوی فقال اوی نبی علیه سلاة و سلا کب بر کب بر مشر سره دی خبرو گی چې جرگی لزی یو زی لزی نو چې کم بلا کسانی نو خبرو بسو کئی اتانس یک تا پوست که از منگا مشر ده دره بجواب درکی بسی ار یو مشریفه کار نه دا چی تزانه مشورته بلدازانه مشورته بلدازانه مشورته د وګړو پیغمبر طریقه کي چې کله تاسو په جرګه کې یو پروګرام ليوځي را کله زئ د میټنګ په طریقه له به تاسو بلکو غوړی خبر نه کوي یو کس به خبره کوي نو به د سامعي قصو ما سره خبره نکوي یو کس اوا کس به خبره کوي چې هغه سوي مشوروي کبر وګړو دا حديثه څخه هیڅ نه دی دا منتظم معاملات د ژوند مخې د اسلام د جړګې سره مخې اوه نبی علی سلام کبر کبر کب مشر سره د خبرو کی ها د زله دا سی وې و هو احدث القوم او دا عبدالرحمن جو دا په قوم کې کښورو دوته خبره کوله خو د کښو فسکتا نوچه دا خواه نمیده سلام اکلا به عبدالرحمن غلشه فتکل محیسا او حویس چه دا عبدالرحمن دا تر زامنو او دا امنی مسود دوارسو زامنو اغی خبر اکلا چیزو د دا تر زوی پا خیبر که وجلشه ده او منگ دا خیبر پا خلکو د دا قتل داوکو تا سنگ خوخه وقال النبي عليه الصلاه والسلام اتقلفون وتستيقون قاتلكم عيا قسم نو خری تاسو چې تاسو د ترجوی د خیبر خلکو وجلیدي خدا دا د قسم سره دا په دې کې بتاسو پنځو قسم نو خری جزامن سره د خیبر خلکو وجلیدي نو بدی طریقه واستاسو د خپل قاتل خپل حق واخلې و ذکر تمام الحديث ټول حدیثي بیان کړم چې حدیث ته متفقونه دي وقولو صلى الله عليه وسلم كبر كبر لوي مشر معنا يتكلم الاكبر خبر دیږي اغه لوي ايته شهادت معنا له دې څخه کړشه وو وان جابر د حدیث مقصد داري ځوزه لزيد چا سره خبره کوي یو چې د څوک مطیانه د چانه قتل شوی عقب خبره کوي اپا کوي چې کوم شيږي هغه به خبره کوي او چې بیا وتا هغه پویا یالم پای کوي به مخایي هغه دا چې غلطه خبره کوي غلطکار کې چاغو ته وي چې هغه کتا سره دا خبره کوي قسمونه واخره دا ټول غلال شي چې هغه مونږ داس نن کوي نو وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنو انن نبی صلو اللہ علیہ وسلم فدی حدیث کی آغا جمع کے دل فقبر کے دیر کسان یو قبر کی جمع کی او خقی کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یجتمعو بین الرجلین من قتل اوحو دن یان فی د بیاې سلام به جمعواې کوو مابیدو دو, دو سرلو کې دغه وجهه شو د نه یعنی په ق کې د شدان یو ځ کول او په قبر کې بخښول د دو س کوو اب بوي ی همما اکثرو اخزن ل قړان کم ی د د دو نه زیاتو پهدبار د د کولو د قړان باندې په دواره کې چې از زیاد قران یاد کړي نو چا زیاد یاد کړي نو هغه به محققو قران کې دا اثر ده ها فایزا شی کلمات اشارو احدهما د یو طرف داغه دواره یو قسم چې دا زیاد قران یاد دي لقدمه في اللحظه نو مخې بهګه اغذات یادول کې د قران پسکه دا نه چې څار دې خ دی خړې نه قران والا به مخکې کا چاله قران یادې عمل به کړې ها نه به مخکې کا نواهل بخاري و, و ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویلی ارانی فی المنام اتسوق بسواک ما په خوب کې اولدو 2000 می سواک استعمالو ما ارانی اولدو ما فلزان په خوب کې 1000 می سواک وها ما لفجانی رجولانی نورال ما سرد وسړی اهدو ما اکبر من الاخر چا یو د دعا ول نلوی دی دا بللا پهنا والتونوا کل غر د می ورکو هغه ولو کېکششرته لبفاقیله ویللی شولی معته کور ک چاته کیر مشرته په دفال اک بر من همما دور ک دا م سواک مع اغ لي ته د دوارونا روو مسلمون د مشره ه پارس کې مخې چې مشري سره بوزه هم مشر پوښ کنا مشر سبادات کار کوي اوس په حقانه دا دي مشر امکه کې پارسکه رواه ومسمن مسندن ها ول بوخاري تعليقا دې رواه بوخاري تعليق دا ذکر کړي وعلم موسى رضي الله تعالى نو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مشه په لاسو اترلینو سبا کې اوښي ها ان من اجلال الله تعالی اکرام از شیبت المسلم باز د عزت مندې د لانا عزت کول دا غوډاری عزت کول دا غا سپینه ګیریواله دي چې مسلمان وي ها عزت د سوکو ګور ها ان من اجلال الله تعالی اکرام از شیبت المسلم چې څوک د خلکو عزت کوي هغه سپین سپین ګیرو چې ګوې سپنه سره سپنی بودای لکه چې د الله عزت کوي ها زکه چې سپین ګری مسلمان عزت کول د دا الله عزت کول وروړه وحامل القران غير الغالف فيه او عزت کول دا هغه هغه څون کې دو قرآن حامل لو قرآن پروت دو قرآن چاغني تجاوز کوونکې فی پای کې او والجافعنه اونې اوريدن کې دا غينا حامل لو قرآن اغارید قرآن چې تجاوز نه کړی پای کې چې د قرآن په متشابهات وبسه لګی دلی او نو دا غې د تلاوت نه او نو او پاغې د عمل نه غافل وی دا چې خلکو چې چا قرآن زده کړي قرآن زده عمل پہ کوي دا هغه خلکو دی قدر کوو د قرآن والو او دا غسبینګي رو قدر کوه حوای کرام از سلطان المقدس بعد خریقی چې موږ په سفر روان یو سر صرف پری دي موږونه ویږي راځي کې کوم اعتبار خریقی بعدي هغه پروانه ساتي داري بي سلام تاریخې موږ ته خو دي چې علما دي قران زده الفاظ معنا مقصد سره او هغه عزت ورکا هغه مخکې کا اوږه او دوی د غشپینګرو چې په سیر نهسته او شپینګې او خاطر زنه او بعضه دا ذکره دي عزت تاګي بسکه ازل خیال ساتي ویژه تی او هغه عزت د سلطان مخصد دا حاكم بادشاه چې هغه منصف وي انصاف کوي دا عزت پکې حدیث الحسن رواه ابو داود کوم یو بادشاه چې منصف وي آ نو زاغت پر پکارد دو ګړو د بادشاہ ار څنګه چېو خو د اسلام اغه اوازه په هغه حساس ځای کې وګو چې تقریبا د 200 ملکونو بادشاہان جمع شو او د پیغمبر پخ رسول الله دفاع هم وکړه چې ګوره دا مسلمانان د اسلام بناکار کارولو د پیغمبر زمنګ چکم دی داغه په کارټونونو په داغه په توحید باندې موږ ډېر سخت پریشان کیږو موږ سخت خفقې غوړې کدا څه حرکتو شو مخبنی سمو چې تاسو په خپلوا شي ظلم معزز باندې خفقېږي موږ نو خفقېږي داسه دا لنګه ها دا جهاد چې تاسو موږ ته د شهادت کړو هټلرهست موږ د خپل اسلام دفاع کوو ته موږ جهاد وایو کوم خالق د اسلام نقصان که د مسلمانانو نقصان که لکه کشمیر په کشمیر کې په کشمیرانو صور ظلم روان نه منگ دا غیر دفاع که او دا د دا دشتگردی نه دشتگردی دا غیر دا چیو مسلمان پکور کې بند که نقصانو سراؤ که نو دا غیر دفاع که دا سره دا جهاد ده آنونم خی خبره اوکلی او دا سر بادشاہانو خط غوپا که کمو <میور> په بادشاہ سره خبره کوله قاضی کشمیر په اړه کې کړي را چې په غې ظلم روان دي او ستاسو ډوره کسان د يهودو په علاقې کې منګې ګیر کوم مسلمانان 10000 باندې اکشن نلۍ چند مسلمانانو یو کېله کورونو ماسحومان دي زنانه دي والده دي بډاګان او هغه په کورونو کې بند کړی لري او تاسو دا غې بارے کې صداغانې کوي ها دا معمولې خبره نه او د انصاف او د عدالت <سؤال> انصاف کاولنم جوړه په حقاو نو چوکې موږ دل چالهاس کو داغه بیان کو او چې غلط کار سوکې کې موږ داغه په بل گفتیا نکورو ها خو باز کاول نه خدي د قران سره مينوا زکه چې آمیشا د قران آیاتونه لولي په هغه حساس ځای نو کوم چې زموږ داسې کتابه بل قران په ما شومانو په مشلانو باندې نافز خص کولونو کې حازم ما شومان اکثر سپاره او قرآنن پا کی سپارے چرتا قران نه په به کوونکو کې ګرځي مخ کې سپاره چرته او په قران کې پوه شي یو به اسلامياتو اوس باقاعده سپاره مو سره زدکې په امتيان ته اخر دي واقع ده عدالت انصاف کوو نه دا غوږی وای کرام مزل سلطان المقتصد حدیث و حسن رواه داوودی د جمعهتونو د پاړه سولر پروګرام کوشش کړی زیاز جمعهتونو د سولر پروګرام باندې اوکلو بجلی د هغه ته جوړول رواه بو داوود موږ د یو جماعت سره څالو ساتو نو یو غنا چې کوم خلق حد دین په لحاظ عمل په لحاظ باندې خی ازمن بادشاہاندی ازمن خلق دې موږ به داغه تایید کوو موږ به داغه نصرت کوو خکار چ سو کی او چ سو غلط کار کوم داغي ملګرتیا نه کول وره لازم من بادشاہان دي زموږ مشوران دي دواب ورته کو چاله او له توفیق ورکی داسر خو بیانونو او د خو خو کارونو وانا عمل من شويب او بل گرانی ده گرانی خود الله لاس کې را حدیث کې راځي گرانی ارزانی همر کا جوان داټو دا لا لاس کې را مخلوق لاس کې ان خلق الموت والحیات اللذی خلق الموت والحیات مرگو چوندی پیدا کری گرانی اور زانی بھی پیدا کری پہنشوی وعن عمر بن شعی بن نبی انجدی رضی اللہ تعالی نمقا لاغیبی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مننا من لم يرحم صغیرنا و یا عارف شرف کبیرنا ندې <متحدث> زمانہ ار سو چې رحمونکي زموږ په کشران وباندې چې زموږ په ماشومان وباندې <متحدث> شکر هم نګي او زموږ د مشران او قدر <متحدث> نګي و یار فاون په پېژني عزت نګي شرف کبیر ناده عزت د مشران زمونږه ندې زمانہ حديثن حسن رواه او سحديثن وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي روايه ابو داود حق كبيرنا ها چې زموږ ته مشر حق, حق دا دی چې اا ها حق د مشر نه پیژاندلې ته راغونکوم ازمان نه نه معنا ليس مننا شرف دین یا دنیا کې دلوي مرتبه خاونته وي عزت من کې دلته وي په سبابا درس منگه نشاء الله اوه باجه شورو گوها امانسه کار دن دیوشن سبابا درسی دی نشاء الله اوه باجه ابیابا خالی اطوار بدنگه درسی نشاء الله چوتی بیاده درسی